Daniel 3. Împăratul nebucanețar a făcut un chip de aur în de șaizeci de coți și lat de șase coți. L-a ridicat în valadura în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucanețar a poruncit să cheme pe drăgători, pe îngrijitori și pe cărmuitori, pe judecătorii cei mai mari, pe și pe lăguitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucanețar. Atunci drăgătorii, îngrijitorii și cărmăitorii, judecătorii cei mari, visternicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpăteile ținutuilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul nebucanețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase nebucanețar, iar un crăinic a străgat cu tare, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile.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 De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței cavalii, chitarei chitare, alăutei, psaltierii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamările, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul nebucanețar. Cu acesta și în aceeași vreme câțiva haldei s-au apropiat și au, au pârât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului de să trăiești veșnic împărate. E dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului chitare, aleutei psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Sunt dar niște iudei care le-a dat în grijă trebuințele ținutului Babilonului și anume Şadrach, Mășac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci nebucanețar, mânia și plin de ada poruncă să se aducă pe Şadrach, Mășac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucanețar a luat cuvântul și le-a zis, În adins, oareșa, și-a bendego, nu slujiți voi, Dumnezeilor mei, și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat,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 Shadrach-Meshach și Abednego au răspuns împăratului Nebucanețar. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, nebucanețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirele împotriva în lui și a și a bednego. A luat din nou cuvântul și a să se încălzească de șapte ori mai mult guptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi am poruncit unora din cei mai voinici ostași din Oaștirea lui să lege pe Shadrach, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era asperă și cuptorul era neobișnuit de încălzit, Flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Shadrach-Meshach și Abednego. Dar acești trei oameni, Shadrach-Meshach și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul țară s-a înspăimântat și s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis sfeștnicilor săi, N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns împăratului, negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, Ei bine, eu văd patru oameni umblând liberi în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Apoi nebucanețar s-a apropiat de gura cuptorului apens și luând cuvântul a zis, și Adragmeșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului Celui pe înalt, ieșiți afară și veniți în coace, și A și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dragătorii, îngrijitorii, cărmuitorii și sfetnici împăratului s-au strâns și au văzut că focul n au văzese nicio putere asupra trupului acestor oameni că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Embucanețar a luat cuvântul și a zis, Binecuvântat să fie Dumnezeului și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au îngrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată cum porunca pe care o dau, orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeului Shadrach, Meșac și Abednego, va fi cu bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de mărderii, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea, împăratul l-a înalțat pe Shadrachmechak și Abednego la mare cinste în ținutul Babilhonului.